Сухий і коренкуватий. Гурків став глухий і рівномірний. Почало сипатися з рівчака. Це б на Всесвітню виставку. В Париж чи що? Сказав гість. Нехай подивляться. Такої індустрії ще не бачили. Чому ж? Я дам і Париж, хай тільки напис повісять. Завершення ленінізму вселікла наточить. І рік поставлять. На переході з 32 в 33 -тій можна як подарунок одвести в Кремль і присустити де біля цар Пушки і цар Колокола буде третє диво цар Злидній скажуть нерівня тим двом я так це ж цінніше ні цар Пушки стріляти не можна ні в цар Колокол дзвонити а моє диво кукурудзяні нікачаний крушить від нього користь їм таким лим, навіщо навіщо? Сьогодні на кожного туза кремлівця одна ферма працює. Все постачає. І тече молоко доїть. А мельниця спільна. Нехай перегризуться, хто їй не повірив. Боятимуться підсипаних порошків з гадючої склянки. Тоді скажуть, а де механіка Самохи? Давай сюди. От всякий собі в палаці за цвях крутить і присіває брошенце. Млинці пекти. Премія буде на Нашийник імені вождя революції. Сеїтьте, спиніла господиня. В двір заходять, такої премії дадуть, що світу не побачимо. Я ждав. всіх радгоспних перетрушують, сказав Самоха. А у вас були? Двіч. Перерили і вимили хату. Крізь так. Самоха миттю накинув дранкину на корінястий механізм. Заходять обшукувачів. Тюди носа стромляють, обмацують хижку, топчуться на горищі, зиркають під піч і пів, і в кутки тягнуть на криття. Що це в тебе? питає розпорядчик. Круг саморобний, так і зветься круг. Кукрудлені качани перетирати. Ними зарплатню дають. Без зерна ви їх цілими не з'їсте, а такої мельниці казенної нема, щоб їх крушила. Поговори мені. Ричить головний, і з допомогою міліціонера витягає прилад на середину хати. Бач, артилерію построїв. Конфіскують як протизаконна мельниця без мотора. Несіть на віз. Четверо беруть механічного головоного. Начальник розсидається писати протокол і вимовляє незаконна мукомольна техніка в межах приватного мешкання. Могикал і повторював причіпку. Штраф 75 карбонців. І скажу спасибі, що без тюрми. Де ж я візьму гроші? Нема, скрикнув Самуха. Не моє діло. Не заплатиш місяць тюрми. Що б знав. Вони ступотом перейшли через двір і геть постукотіли під водою, на якій поверх на грабунку височив пеньковий млин. Ну, соба цього. Ну, Каже, ні, картає самоха, Дають качани замістоплатні і їж цілими хоч задавися. Держать на роботі, бо я кожну корморізку полагоджу, як годиться, і всяку машину. Держать і душать. Чортала сила. Вірно. Так і зветься, підхопив гість. Що зветься? Чорт сила. Я від старичка в потязі чув, що диявол не серед пекла сидить. Його туди вставок огню вкинуть після страшного суду, щоб згорів. А тим часом князь є в воздусі, ніби в просторий між небесами і всім світом. Там він і демони його, над душами, мов шуліки і яструби над курчатами. Тепер злетілися в двір, близько до кожного, хапають і розкльовують. І спит всім за гріхи наші. Христос, як Господар, бачить, і скоро сповниться час, кираки зловлені будуть і вбиті через огонь, а хто терпів і вірний зостався, одержить білий вінець. Я в поспіху та в шумі слухавши, багато не замислювався. Тепер, коли нагадали, враз ніби малюнок побачив, то правда. Важка правда. Діси в миску дзьобнули, і розвалиться тепер. Скрізь підряд клюють, Наскакують на примерлих. Хто що витяг із сховків, гребуть собі.